do falënderimi takon vetëm Allahut xhalli fiula. Allahun na falënderoj vetëm drejti i falëndim, kërkojmë ndersa salavat dhe selamut poshandejt të më të begatë të pejgamberit e xhelli Muhammed Mustafa anulejhi salatu wassalam. I shoktë të besnik mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar gaz, do të vazhdojmë në këto ditë të mira dhe të begat të të Zotit Subhanahu wa Teala dhe të Ramazanit që të ndojmë njësa minuta me jeçkrimet dhe biografit e muslimanëve të cilat kanë qenë shkaktar me dheveçvarin e tëre me menqurin e tëre me druajtjëm e tëre prej Allahu Gjeli Gjelaluhu që ta komunikojnë dhe ta përcjelën islamin në shumë vende në shumë kohra e kështu marat andaj shumë për e djetarëve e kanë komentuar fjarën e Zotë i Gjelleluhu i hdina sëratë al-mustakim sëratë al-ledhina e nërëm të alejhim o Zotë në uzonë rrugën e drejtë në rrugën e atyre të sët i ke begatuar kushan atyre janë sahabët tabi të vejinet dhe gjdo njeri i gjenëratave që kanë ardë pas të sët kanë jetu me standardet e kërët tri gjenëratave të sët i ka lafdru Zotë i nësë këhanehu vë të jala a dhe të Djetarët kanë thënë Se për i dhikrit të Allahut Oshë mi përmenjë njërzit e mirë Dhe shumë për e njërzit e këtu Kanë nërlikime Në përcërtim Se si ka mundësi Me qenë studimi I historive të sahabëve I historive të njërzit e mirë Përmenjë një Allahut Gjellet Gjellet Mirë bojbën këj me gjëzije Thot nëse të Nërlikohet kjo mesele Shikosë si Zotë i onë jo, të bare kjo e tala E ka mbush Kur'anin Kur me histori Dësa Kur'ani e dhikër Kur'ani e dhikër dhe ka ardhë në ajete shumë Kjo është dhikër E në këtë dhikër, qka ka? Ka histori Të pengambarve, po edhe jotë pengambarve Qishë është lukmanin E qishë ka përmenë Allahu që në gjelaju njërzit mirë Tësë të, të kanjetue Djeri sa Allahu të bare kjo tali ka përmenë në njërën e Khidrit dhe Musahit Ali salatu wassalam, një djalosh i cili ka qenë i vogël dhe Allahu i xhel xelalu ja ka t'u Musa dhe Khidrin me ja sigurou pasurinë dhe kur ja shpyjt Khidri pse e sigurove ka thënë ka pas babën e mirë. Andaj Allahu i xhel xelalu në Kur'an dhe Zot ka përmend histori dhe historia shumë e rëndësishme për besimtar. Sot më lejnë Zoti i xhel xelalu të ndalojmë një personalitet shumë të madh. Personalitet i cili kanë thënë djetarët nuk janë fajtuar ulemat pa parjashtim që ta lavdrojnë një njëri si kur këjtë të cilin dhe të, të lasim me lejnë e zotit të barë e krevatjarë por që i mbëdhë gjithë alim gjithë djetarë e ka një hasëm e ka një kundërshtarë e ka një rival që i më thamë të istoria e kaluar iman muslimi, muslimin muslimin al-Hajjaj autori sahihut u konë zanë si Bukhariu Bukhariu ka hinë një një khasëmëri me një hoqë të khorasanit Muhammedin Nujahja i dhuheli ka ardër të khasëmëria dërë të ndarja të përqarja pasajma muslimët detiru me shku nga janë në prit djo gjalarve dhe ka shku ka imam Bukhariu o gjithë mund kanë eksistu këtë gjera por se kënjeri të së ndërblasin shod krejt njerëzë kundërstar e pa kundërstar janë pajtuar për lë ndaj këtij njeriu. Është njëri i madh, derisa Kajthani Muhammedi nzemrën time se barazoj me këtë njerë i kërkan. Nzemrën time nuk e barazoj me këtë njerë as të njëri. Kush është ai Zot? Ai është Sufian ibn Said al-Thauri. Sufian ibn Said al-Thauri. Përmendim këto edhe atçka e përmendëm ligjëratën e kaluar, të nderoj me zonë e dim se njerzit kanë dëgjuar për Sufian al-Thaurin si evë. Por ka dallim me ditë di kanë se si emër dhe me ditë detale nga historia e tij. Rritja, zhvillimi, formimi, ndërtimi, eh, komunikimi, ilmi, zuhdhi, inteligjenca, mençuria, këto e kanë formuar. O ka dallim me ditë, këtë këtë tërësi dhe me ditë çemë. Si ka dallim, tëma. Sigur sigurisht e njerzit e dinë se Kur'ani o Fjala e Allah. O ka dallim me sa ti i cili studion Kur'anin. Ne i studion ajo etë, Izbradan ajo. A jeni nëse? Çfarë mundsi? Sahabët kërë kanë lezukur anë dhe zër Një ajet Dhe fara me ndoë sahabët se të kanë di gjuna lave Sa, sa dë me thanë një kanë në kokë atina Shumë Adë dhe, dhe zër, shumë rëndësi që njeri ju të shton nga informacioni dhe Irhneku i ti duke indjek këta, këta njerës të mëdhejt Thot i më dhehebi, më dhehe bi, o dhe më shërof Sufjan ibnë Sa'id ibnë Mesruq Thot Sufjan ibnë Sa'id ibnë Mesruq Baba i ti ka qenë të bejen e mirë Sa'id i në Mësruq Ka qenë nga të bejenët e mirë Sufjani takohet në pengamberin sërëllëm Të një babgjish i largë është Maad ibn Adna Nga fundi i babgjishëve pengamberit sërëllëllahu aleyhi sëllëm Sufjani takohet Sufjani është nga familje e pengamberit aleyhi sërëllë aleyhi sërëllëm Jo kureshite Por nëndëmënon Degzohet më largë mirë po takohet në një babgjysh për nga mberit sallallahu aleyhi vësillem baba i ti ka qenë luftari mat derisa imam dhehebi ju nga se Sufjanë e thori është Irakuk i Kufës mirë po imam dhehebi ju e siel një verzion se Sufjani ka mundësit këtë lindur në Khurasan Khurasan thamë një nësot të pjesë tiranit nga pjesës të kanë lidhe me Afganistanin e sotshëm, në atko janë quajtur Khorasan. Shumica e dietarëve kanë qenë për yandaj. Dhe Irani sot shum, i sotshëm u ka në muslimanëve në atko. Irani i sotshëm trësi ja komplet pa përjashtimin e asnjë pjesë u ka në muslimanë në atko. Shumica e dietarëve janë të asaj pjesë. Shumica e dietarëve janë të asaj pjesë. Thuhet se Saidi ka shkuar në një ekspeditave të muslimanëve në Khorasan dhe atje ka lind Sufjan E thaurin jolin etin edhe shumë polite dar thon kalin ne ne kufel ajo eshte kufes timu mesruk jali mesruk to sufian ibn saeid ibn mesruk shejhu l islam qadim am ghaybi hoja islam imamul hafaz imamit hafizave ku ne ve vaport se dhe hafizave prapa theksojem hafizet e kuran hafizet e hadithe anda ja per mend dhe po theksojem sahofu është në të kaluarën, s'u thon ai që ka mësu Qur'anin për mend, po ai që ai ka ditë shumicën e haditheve të pejgamberit alayhisalatu sallam. Nëse ai ka mësu Qur'anin, natko është llogaritë e ka mësu Qur'anin. Këto ne, këtyre që ne vetë sot ju thonë hafiz, në të kaluarën ju kan thonë e ka mësu Qur'anin. Do sa kur i ka ditë të haditheve të pejgamberit alayhisalatu sallam, vet sahadeve i kan thonë Hafez, thotim më dhe e riu, Sejjidull ulemë, El, El Amiline, Fi Zemani. Ka qenë Zotnija, i kret ulemave, të cilët kanë punua për hirtë të Zotit të bare kjo e tjara, me kohën e ti. Nof ka e ti Ebu Abdillah. Nof ka e ti Ebu Abdillah i Kufës. Kush është i Kufës? Nga se prejnë zonësave të Sufjanit, kush është? E buanifja Pre nxansë dhe të Sufjanit është e buanifja dhe thuët e ka pas kolegë Thuët e ka pas Moçanik dhe thuët ka, ka qenë Nxansë dhe thuët e kundrëta Kretë të janë të mundshme Nga se ka njëtue Parafërsisht Janë takue me, me disa vite Thotimam di dhehebiu El Muçtehit Nxansë dhe alimi I cili ka qenë i zëllëshën në studimin e Fesallahu të pareke Kallim dhur në vitin 97 të hijgjën 97 të hijgjën Dhe më dhonë nuk logaritën nga tabjin Po nga tabjin Tabjin Kalim dhur në vitin 97 në pajtimin e gjithve Në pajtimin e, e gjithve Ka kërkuar ilmin duke qenë i vogën Ka kërkuar ilmin Duke qenë i vogën Dhe e kam përshkruj djetarët Me të të më loja E kam përshkruj djetarët me të me të më loja Të thot imam dhe e bju Nga u gëkiju Një mërë për djetarëve të mëdoj Thot kanis duke qeni vogël Nana e ti e kanë zitë në nëso ilmi Dhe i ka than Shkodja li jam kërko il Kërko hadith Unë punoj për ty Nëse baba i ti kanë, i kanë drujet Ha Nana e ti e ka morë në kujdes Dhe ka than shkodja li jam kërko il Unë kujdesën për ti Ha Ka thonë, unë qej pitesha dhe fitoj tim shohil Ka këndo dhe zërë sot E këndo dhe zërë, që ka ndo dhe zërë Taman të rritër pak gjalli, thotë, që berë pare E këndo dhe zërë, ka thonë, unë punoj tim shohil Mi po Qëfar rezultati ka pasë, imamit dënjasu ka bërë po këtë të niver Imamit dënjasu, sa që neve, dhe zërë, më nëmen, neve i kimi hik Me kasë Në gjithë alim që ka e këmi përmend Djetarë, imam dhe hebiju, imam këthiri Përmendin një kaptin në fum Kaptina e A është pa në andër të dikusha jo Në gjithë alim, shokët e vete kanë pa në andër Dhe në andra është pjesë e janë po shumë andrë, si janë gjënet, dhe është falës po të largët Jenë pa shumë për djetarëve në andër Se janë gjennet dhe prej tër është sufjani Kanë pa shumë për djetarëve në andër Sufjani dhe kanë tonë ku ije Ka A dojë shikovë, zërë, nana e ti, ka dojë punoj, bimëgzeli, qepi, me pen, dhe në regulloj ropa, dhe punoj për tyja. Pas e ka thaë, kur ti shkrujshë, dikon dhjetë hadite, vëndojë amenë, nëse gjenë nevoj për shtes, shtohë, më mërë ma më shumë, pas taj në djekjë ato, punojme ato hadite, për nga mellë sallallahu aleyhi ve sellem, ka thamë, për ndryshë mosumuna. Në mër eh mahadidi edhe nuk e shton tagallot nuk e shton punën mos u mundo o mos u noshë kam u bó kundër kundërthej thot e, imam dhahbiu për moshës së rë kur e kanë pa po njerëzit janë mahnit nga inteligjenca e tij na çajniri do ta formenë ka çajënjeri edhe kë më humor ka çajënjeri më humor az shum ka bó humor Sa që njerën e prejogjallarëve, kohen e Kabisa, e në prejogjallarëve Bukhariuk, ka thonë qatë shumë në ashtike me keshë Sofjani, dhe njëherën e iksha, iksha që mos pahu pa jo digniteti dhe sërziteti, atë shumë i ka shni me keshë njerëzimë, thamë të vëzër, jo me si të kota, su bëjë humorisë, jo humorisë të desotur, hasha vë kella, humorë, muabejtë që i ka tazhu haq, i ka, ka, ka thurë në mënirë të mënë, tled, zbagi, të të të të të të t aktëto malar. Ado ka dallë jotaro, tyçi i vogël, u shpoi inteligjenca e tij dhe mençuria, mençuria e tij. Sot Sufiani, parvetin e tij, nuk kum dëgjua diçka. E ta kënqut në zemër e tëm ket tradhtuën i ha. E ka përçundur, mëse kumorni informat. Pas shumë viteve nuk ka dash, e kum pas hazë. Revolgjenia sa kujtohet po shumë kujtohet vonë ne kat miegull e kat. Thot Sufiani, "Kur më morës më ka, ka, ka. ka tradhtuar." që akëm shtin zemët në tru atëra e kam pasë e kam pasë për gjithë mërë gjithashtu kanarën nga shumë prej, prej levdata për Sufjani thotë junës i të kubejt së kumë pa njeri më thëmirë se Sufjani është theuri i kanë thonë ati që shpo thu Sufjani s'ke pa më thëmirë se ajë kur ti e taku me Saidi me Gjubejri me Ibrahimi në Nëkhaijun me Ataib një Ebirabahin me mujahid ibn Jabir djalin ibn Abbasit dhe ata janë djalin ibn Abbasit. Pëllocish i Kitaku këta apo këtu Sufiani është më mirë se kë. Ka thon këçe të shka i përmende Sufiana më i mirë. Këçe të shka i përmende. Do s'nda do i përmend. Ata më grabah. Përmend. Kush ajo? Mujahidi djalza djalin ibn Abbasit. Njerëzit thonë muslimanëve, mirë po thot Yunusi, thot nuk ka më atë Sufiani. Do ta shohim pse pse i ka thon këto, këto fjalë. Thot Uh, Yahya ibn Ma'in, Yahya ibn Ma'in, qysh e zot mosaniku, vorsaniku i Imam Ahmed, shok i kafimit të të dijes, thot la yuqaddamu ala Sufyan ahadan fi zamani. Thot Abbas al-Dauri nga Yahya ibn Ma'in se Yahya ibn Ma'in Kurkuit nuk i jep të përparësi para Sufyanit. Kur ishte puna, cili ngadhi? Këta ka. Nëse ato Sufjani atim lis, kur si kanvon dikujt përparësi para Sufyanit teorie. يريد ما وراء ذلك يريد ما وراء ذلك ان قال زي زوتي او خارع وتالا قرطاروت علم النبي صلى الله عليه وسلم ف اسحاق السبيعي ف كورشفشنا سفيانين ان لزوشنا فلان الله تبارك وتعالى سوره مريم واتيناه الحكم صبيا كيريزا ذلك القازبي بر يحيى ابن زكريا نبي الله جل وعلا Kore ka pasur fionin e kalëjuhet atje. Ka, Ai di çka thot. Allahu i jafat Yahyes yakemi dhën urtsi dhe ilmin çuçi vogël. Tu kanë i vogël i ngënim so. Thot Isxhak es sebi e kurë ku mbasu fionin, nuk ka ku bon tu çkaje. Sallahu i zelola ka punërit urt dhe diçën tu kanë i vogël. Mos flasim kur valli i madh besain. Mos flasim kur valli i madh i marr të ishat, inor hawaye përimam muslimin. Kullë ka pa i vogër Ka thonë, kjo i vogër që shto Kutë bat i ma Dësa i shifon dhezër Fjallë, sotë përshimë Prinder Fatë këtësisht Fatë këtësisht I thotë mjetë Ullë se zbash kur gja Ullë se ti sjej si për kur gja Dhe erënjostë të thë mija kur gja Apo Dhe pas taj kutë bat i ma Thotë kur gja shko Po ty të e ke mbel E ke mbel mësë më po kur gja A të shikonë dhe këto thonë ju zgjidan edukuar fëmijët e vet. Ato që çifon inteligjencë, çif çfarë mençuri, ka kultivuar e kanë kultivuar tek një tek njerëzit e mirë e, zhvillimi. Thot Ibn Ujejnë, "Skompo Ibn Ujejnë Sofianë el-Ujejnë." Janë të quhen Di Sofiana. Sofianë el-Ujejnë, Sofianë Ibn Thauri. Mirpo Sofianë el-Thauri, që p.sh. po flasim sot, me pajtimin e të gjithëve, është më i lart, çesa Ibn Ujejnë. Thot Ibn Ujejnë, "Skompo njerëzi" që ta njefë më mirë halalën dhe haramën që sufjanë favori. e favorit. E kanë dilë, lezë, kura halalë, kura haramë, preziziteti, me përpikshmërim, më të malë dhe që që ka egzistu e. Gjithashtu, ka arlë Abdullajnë Mubareki, Abdullajnë Mubareki, gjithashtu djetarë të djetarët të mdojtë, Abdullajnë Mubareki, lezë, ka thonë dy njerëzë, shtirë si të akojët në gjajshë, së smurësh me gjithë më n i Nusajd Thaurin dhe Nu'mani Muthabit Abu Hanifa. Ka qenë shtirci që si xajshë mot takoj dënia. At shumë është është mahnit me me këta dy njerëz. Derisa disa vëdietarë kur kanë dashur me Çmu Sufianin, kanë thënë më ma i mëshëm se Abu Hanifa. Ka argumenton se çfarë gaje ka pas ai që ku lađrohet këto më ma i mëshëm se se ai. Sigur por më kuptu këtë vështë. A mund të themë lađro di kujt na më thon? Unë di më mirë se çfarë ka sa pa shka. Ska këptim Dush me thamë, nëse do më mirë, di më mirë se një doktor Atëar, i të ushtime di ka Sot jesë më shqime në morë një atë vogës, di kur gjo A i thotë, pasë të të sojë u në, e më fotot unë di ma shumë se këtë Po, është normal e me dit ma shumë se këtë ma, ma shumë se këta A dhe i, sh shkatët, adullaj më më varejke Thotë, për shdo njeri, kër ma kam përshkrujt Sitë madhë, shkëto, shkëto Kër jam tak Po atko rekompo Sufian theourin. Çishmata më poshtëlujt çfarë u ka? Shumë lezet. Eh, kto mund ta uazoj. Ço bre detajave, kur po shkuim dikana po, i madh, i devotshëm, i maçëm. Mirpo ku ta takosh, ose e keni tme fizike, ose diçka kimë po, çka spulçeje tek ai, dhe të vje pa kryesimit apo. Sot ta buaj më bari. Krej çka i kum po, më kan dha atë. Po Sufian krejt fjall, që ka janë thonë për Sufjanë, kër e kumë taku, i kumë gjetë në harmoni. Kjo, dhe zër, vlerë e ma dhe, Sufjanë e Thori, rahimë Allah. Gjithashtu, dhe zër, ka orë nga Bishar el-Hafi, djetarë dhe zahidin muslimaneve, thotë, ka qenë Sufjanë e Thori, imam i kitë njërzë dhe zamanin e vetë. Sa që njërë në blidjetarë, dhe zër, shuabë, gjithari ma, së të E ka ka dhu një adit, dhe ka arë një një një mëzhesi ka thonë Sufjanë e thori ka thonë se që kënë daifë Ka thonë, ma odjarë, se mërëdzove Mërëdzove Sufjani ka thonë është, është daifë Shkoj kjo, shke që e ka dhuva shkoj Së ka thonë aj, lehet i Sufjanën, se unë e di këta më mirë Së mundë të përkush me mërëdzove Së më ka në të njështë kështole, se në këtë lasti, në këtë lasbri kontrodhush me të njerëzve sot për njerëzve gjenë si a marrë me njësë të dikush dhima shumësa po, po, ama unë e di se unë e dhima shumësa ta a po, dhe zënë janë po njerëzit mëajt ta shumëve në haqëgjësh mërë në lezo në internet, hejnë lezo kusha Pas, thot, mdhejli, dhuzun, ka pasaj thon, mërë e këtë transmitim që të thot transmitu si më mdheviju kërëja këtë kanëzun një anë i hadithin ka thonë, Sufjani thonë drishën ka thonë d Pse thauve Sufjani, thonë dyshë se do të më lau këtë komplet këta. Dhe vetë i kanë i kanë madhruar, i kanë madhruar njerëzit e Edishën. Thotë ë Bishr el Hafi Sufjani në zamanin ton, është se u bë kriza me zamanin e tyre. Fjalë të mora. Madhe Ma do të përmendë një fjalë më të vogël nga Shuaj ibn Harith, një lider i rëndësishëm musliman, Sheikhul Islam. Para më novë ka von Bishri Sufjanin zamanin tonë Në shemu pe këtë nga me edhe në kone tëne Jo ma i madhë se eto Po në kone tonë, këtëne i njënë Në standartin e kohës tonë Thotë Shuaid ibn Harb Unë e më ndojë Më në më ndojë Me përmeni më më dhe e bionë Në sier a alami në vela Në sier a alami në vela vëllim ishtar Thotë Shuaid ibn Harb Unë më ndojë Se ditën e kiametit Kër dalin par Allahu gjele gjele njën Allahu e mërë sufjan e thërë argument kunder atërë zamanit vetë Dhe ju thot, ju nuk e kini taku për nga mberin e juve Po kam jaftu që e kini pa sufjanit Përra mendoj, shuaj i muhard, djetari madhi muslimave Kada nune mendoj se Allahu i nxeni e zdi të kiametit Dhe ju thot, ju për nga mberin se kini pa Argument kunder juve, oj se kini pa sufjan e thërërë atë shumë i kanë gjësu në vepër për nga mberit sallallahu valli i usallu a mundë dhe nësot dikush me shiko, vijat hola ti, nga qka e zonë vetën të të a që të rëshka a mundë tësot zamanin tonë allahu me mordi kamë i u thonë njërzëve mi aftonë që e kini pasë këtë njëri ha na e lushme allahu që të këtë asë njërzë mirë po, jo në të pretendime tona por të këtë realë në, në standartë si në edonë allahu të barekë po të i ka kalu njërëzit me dy punë me dhe vëqëmëri dhe ilë me dhe vëqëmëri dhe ilë me qka i, i ka kalu njërëzit dhe zër, atë shumë i ka pas frike e përmenim am dhe e biun trak katër transmitime se ka urinu gjak nga frike Allah u gjeni gjelani ka urinu gjak nga frike Allah u të bare kjo të tëra dhe kur para se me vdek është mua shumë dit dhe kur e ka ndrinë mjekun mjeku ka tha ma, be ma urinu Kër e ka pa, ka thonë, shkaj le asë për thëmë Kjo të copë të copë a mëlejna Fi frikës për e Allahu të pareke bëtala. Kjo ka qenë Sufjan e Thori Thot ima Mahmejdi, ngëllë mërruði Ka thonë më ima Mahmejdi A edini ku shë imam A edini ku shë imam Ka thonë, imam është Sufjan e Thori Sufjan e Thori zemë rëntime, s'ka venë, kërkush të Sufjani Në këto vlerësa po din informacion Sufjan al-Thori o Pasaneq, si Muhamliki. Pasaneq i madh. Ka dhënë parolën shon ka pas parolën. Imam Ahmed al-Fukara. Fukara të dashur më kujt fole për Imam Ahmed. Nga Fukarat që ka xhëru doni ha deri në 8 ditë se s'ka pas që na prishim ta. E ka shty në 2 ditë, 2 ditë, 3 ditë, s'ka pas që më bojtar, hajde po xhëroj 8 ditë. Sot Ahmedi shkasi Sufjanin në zënën e tij, megjithësua kom Pasaneq, Sufjanin. U kom Pasani gjithë dhe përmejme në disa prej retransmetime dhe Thotë uh, Sufjan uh, E theuriju Li en Akhlife, ashrate alafi dirhemi Thotë që unët vdes E ti la 10.000 dirhem Dirhem vëzër është arjen Një lirë arjen Do matët me arjen Thotë Sufjani Milan 8.000 arjen Arjen Tha Allahu më mor llogari për çdo argjend vetveti. Nhaqalia. Ës më e dashur për mua se unë bukam fukara e me liq të njerëzit. Çu do njerëz të shkam kundër. Thot çupjali, "Më mirë vdes i la 10000 dinar, 10000 dirham. Shkëllaza, për milan, mi la 10000 dirham, dush më pas më shumë. Për milan, mi la 10000 dush më pas më shumë. Thot më mirë i la 10000 dirham. Allahu më mor llogari për ato. Ku i ke morë, çu i ke morë, janë halal këto më rad." Se sa unë më konë fukara E mjusë nga dore njërësve Kjo në zërë kënëria e, e fejtë Allah U të bare ke Dhe kërë e kam piti Sufjanin Se ke i pare E kam po ka thonë Po ke i pare shumë Ka thonë Sa i përket zamanit kaluar Ko kanë me kru me pas shumë pare Ko në sahave të avinu Ka thonë Sa i përket sot Kjo është buroja muslimonit Buroja muslimonit së nëshme pas Pare A ba Argument e ka shpigun në transmetim tjetër. Një njëri ka thonë, Ozuv janë, shumë pare kje, po kje pare, se kjo ka, ka qenë edhe me, me, do mënë, nga familje e cila janë taku me pasanit luaj. Janë i ka thonë, se po kje pare shumë, ka thonë, më smëkon që të pare, api që të krijetartë, shka janë, në përdorin si mindila. Bashdo ka thonë, letëmën dhe ljubina, Mos mi pauza të parë, sepse pa krijuar, është pavarësi. Mos mi paçë të parë, krijetar, çka pishipni ju, na kapin si mindila. Sa njerëz i vëzë koni rrok, bëhat mindelin krijetar. Kur do i fqinë me, kur do kënë. Mindel vaj thon të çë fqin hund. Allah na dorë qedë juve. A desh gjorda e Sufjan e thon, "Ma mir kanë parë, punoj." Dhe disa kohë njerëi ka, ka thon, "O Sufjan." Oho, te Abdulla. Ka thonë kam trek, kam qarqin, më punër Ka thonë, do njëherë, kam punë, kam punë Dhe kam mundësi me fitu shumë Ka thonë, po të i shikë se ndët, m'hikë sa fitar A me e zonë sa fine par, a me e prit, ma dhona ma, me bo, me bo pare I ka thonë Sufjani, me e mirë është për ti Që ta fitojsh një dinarë ma shumë, e mu falë sa fine fundit Se sa me falë sa fine par, as ki parem se sepse ka thon morin mi ndel njerëzit. Wallaj Allah provonë. Ni punë vogël ata s'ozdhikosh. Tan njerëd ata vënë. A di kur u patëgon zorra dar? Ku shinjëtarëson njerëzit ju janë. Ata njerëd do të do me do të me sfilu ballall, do të me shilun halall. Jo, jo ky i ka ditë më mirë hadithet e Zotit. Po edhe kështu i ka komentuar. A do nuk do më pa mi ndeli kur kujna. O nuk do më pa damon leç e kur kujna. Gjithashtu ka ardha nga Sufjanë Thori, Allah Mëshirov, ka që njeri i cili ka ba, dhe më thash, hajgara, humor, konë shvitletë. Në njësë dhe dhe mendojë se si të meje, si dhe mënë, qëtës tabelë, mërolët, dëgata, qëtë dhe mënë, qëta e do Allah u Gjellera Mëshshëmë. E kunder të dhe dhe të. Lë dhene, lë dhene sesem, Bukhar, tha, adrituli, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Më nuk është e kunder të atinuon, më mëmë rojnë gjamia kërë të vjenë ndodhija, i shorë më ndodhij që ndodhë. Thot, ka qenë Sufjanë nga njësë që ka kajtë shumë, në atë. Dhe nëse ka thonë Sufjanë e thori, me qajtë për Allah, ha? me qajtë për Allah është vështë një lojë, a e kajtë me është vëtë lojë. Me qajtë janë vëtë lojë. Nëon janë për dunja, njëa për Allah. Ka thonë k me kohë për Allah. Një herë në jetë ka thonë shumë. E njerzit më e shoh vitukat për ditë, po nuk kanë për Allah. Do të them, me gol nuk, nuk, nuk, nuk kanë për Allah. Njerzit kanë të shohin seriale televizive, filme. Njerzit kanë kur e shohin një lajh dhimbshëm. Apo njerzit kanë për çdo send, po këto nuk do të thonë se kanë për Allah. Nuk do të thonë se kanë për Allah. Thotë Sufioni, me kohë për Allah një herë në jetë. Shuma un njerëz vjen ato gazet, nëna 12 muaj. Një njerëz me kohë për Allah, në të barë këtu e thal. Argument, argument se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë hadith, "Nillot sfadal për Allah se kapë A të sinë si kapë të? Andoj, thori, ka zgjarrë." Po të sinci ka zgjarrë. Jo çaj bie njerëzit, të cilët kanë sfap zgjarrë, nuk është ashtu. Andaj, çfarë teori ka çë njerëzit, nuk i kanë hig, nuk i kanë hig të këtë gjallë. Gjithashtu do të them ka ardh nga çfarë me teori se ka çë njerëzit, ai ka pas dhënë Shumë Allahu Tuharahu Vëtë alën një për dirë në thot Jusuf ibn Asbat Thot Jusuf ibn Asbat Më tha pas jati e ishmi Me Sufjanin Më tha afrova Ejnën e në ujë të maravdes Ja afrova Dhe alash afr Thot dhe une flejta Ja afrova U më shërbimi dhe une flejta Thot para në nëngjejtë ungurita Ungurita A vi tham Sufjan se pas ke prek ujën heq Tha jo, u harrova duke medituve në skenët të akiretit. Këmëra, të dhezë, më më falë, masja cia. Derin më nxez, dhezë. Kura që ju në suvinë në espat, dhe mënë, po se paske prejkë, hi që ujën. Dhe të jo se isha të meditu në akiret, të eris tash, mënë atje meta. Ka të dhejëtarë, kjo është lera meditimit. Kjo është lera. Kjo është lera. Emri i tij, ndaj kanal shumëve transmetime për Sufjanit, ka, ka thënë me medituim një saat ose shumë më mirë në fat tanë. Mi sa meditu. Çfarëna me medituese? Mutqutullah ahiret logaria eksumera për jetën e të cilat kanë bënë Allahu kan subhanahu wa taala. Gjithashtu besa ka ardhur nga nga Sufjanu Thauri shumë prej për jetën e të cilat e tregojnë vlerën e tek tij njeriu, pat Yusuf ibn Asfat, Sufjanu Thauri kur e përmend ta ahiretin. Urinën të gjak Urinën të gjak gja. Gjithashtu, thot e, imam dhe e biju Nga shumë për e shumëve të Sufjanit Se, kur është përmend vdekja në mëzlis të Sufjanit Dikun një av Së është ba Gati për me kalzu atit Në kur është përmend vdekja në mëzlis Dikun një av së ne kanë murë vetën Dersa të vjene dhe bon i, i, I hazër për me kalzu Hadi gafri ka prej Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu besa ka thënë Sufiani, nuk është asketizëm me hanë gjëra të vjetra. Se ka thënë një urr, në at kohë, kush veshet jo mirë, janë veshur me gjëra që se kanë matleshta, mat vrazhda, atë kanë kjo është ai zahidi. Ka thënë ko zot me hanë gjëra të randa, dhe nuk është lubsul khashin, me vesh tëshat të mund të vrazhda ka dhanë mirë po zuht dhe asketizëm është me e këpu shprejsen dhe me e prit vdejken. Me e këpu shprejsen dhe me e prit vdejken. Gjithashtu, ka ormë nga Sofjan e Thauri në Rua Gëzët, se njën për e ditve, motra e ti i ka tërgujt disa prej reushimimet mira. Mish të kualitetit lartë, i ka tërgujt disa prej pastaj ka vëdatë rëjara vetë lidhen me me këto gjëra të vogla do kur ka paur njëri ka thon Sufjan pun haksinë së trayta haksinë së trayta ka thon halalën tijbën ka thon halal i mirë dizane se ke pa utia hamisha po bari me angula vazo po po bim nëse njerëz atë shumë çoroditën me njerëz din çka folin po pse hamysh se pejgamberi alayhisalatu sallam Gjithë mëhë, kur ka pas mish, me asti sanë, nuk e ka, ka zavendësuhet. Kur s'ka pas, ka pas avër. Andaj, Abdullah ibn, Amir ibn, një Abdillah e Temimi, që ka i than njerëzit, kur i than sës ha mish, tha, kur ka ha, kur s'ka, se lipi. Kjo është ajë regullë. Andaj, kur i tha ki, qush ka oti mish, fëstek, të gjërat, të ambla, ku ku i more ka? Ka thënë halalën të gjithë. Të janë halalën, jan, janë gjërat mirë. Nuk janë haram, shëriatikisht, dhe hal ogjë bodë sajë zot, ka shumë shumë njerëz të shum, shum, çuditshëm. Mundohet mirë hip çaf muslimanëve se ti të çjeshmohesh në alëtarto. Vet pasuritë njerëzve, neve kemi obligim jo ka të njerëz, njerëz punoni Allah dhe higni haram. E pastaj ata përtej të Zotit vetë bareke وتعالى. Gjithashtu <coughs> ka ardhur nga sjellja e thaurit në vlerën e Abu Bekr Siddiq dhe Umar Khattab i kanë thënë Sufjanit disa njerëz po fojnë Se Ebu Bekri dhe Omeri janë konë burat mirë Së habet mirë Mirë po Ali ju konë më Idejnë me kapë kira fejti një pari Ka thënë Sufjani Kushtë thotë kështu A i ka thënë Ebu Bekrit Se ti i e gjuna qari Omeri t'i ka thënë Si i gjuna qari Po edhe Ali ju t'i ka thënë i e gjuna qari Ti që përdo me lavdru Ali ju nga, nga prapa Gavim e ki Se ata janë pajtu e Bu Bekri më konë një pari Dhe, dhe omeni më mali ditë Dhe othmani i treti dhe ali ju I katërti dhe katëran Ai që ka thot kështu I ka qujtë e nësartë dhe muhajgjit Me një letë Në paramë në vëzër Kushe ka zetë e bubekrit Muhajgjit dhe nësartë Këta dhe shodë njërës që e shohet Ka disa prej fijeve dërvishizmi Abo rishizmi Thot ali ju u kam Ato burat mojtë që se kanë kripë unëm Kur ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi velem, a dikush ka më thënë këto vështirësi? Nëse i shkojn ti ona Ali i parë, po ku e kishte Allahu me, mu ka ne buqetin? Ku e kishte Abdulrahman ibn Awfi e Abu Ubayd ibn al-Jarrah, Amr ibn al-As, Khalid ibn al-Walid, nëse ti tashin besues se Ali u i takon. Po ku kish mujtë buqetë mendali i, i parë? Po ata kanë besuesë u bënë sht i parë dhe u krye kjo punë. Kan besuesë Omeloj diti. Andaj shka do Sufjani? Po mira, asha ngon burra ata. Do shme nal. Ado ka thon kështu, kështu i kanë nxmua ata burrat noi. I kanë nxmua ata burrat noi, pastaj ka thon, wallahi se di, ai u planov punë këtij apo të kështu. Ne një diçka tha Ali u më i mirë. Çe gube kër dhe Omeri, u nuk i dia, shkon punë ta Allahu xhël xëlal. Kjo vështërzësi që më. Ne sa më thot, isha një stol mesela këto, xhilaf. Mos pojtime, Sufjan i thot mund të mos me shku punat Allahu te bareke ותאלה. Kjo është gjëza ta çim për njerëz të së Kanë komentue për anin Allahu Gjelle Gjellalu një, një ditë për dite kanë të gjudur të e shpigue Ferën Allahu të barë ke vetër në surën Araf Se nës të diriju hum Dhe, dhe Allahu Gjelle Gjellalu Se nës të diriju humin hajtu la i shkurun Do t'i kapim njerëzit Për kriminel dhe papesitar Nga siaumer mendja Thëtë Sufjani, a e dini nga Qka është siaumer mendja Qyshi kapna t'inza Pa e, jo t'inza p'i Allahu T'inza këtëre, këta se se ndi Ka dhënë, nëzbighu aleyhimu njëham, wa nëm na'uhu mu shukër. Ka dhënë, mi kapë Allahu në kurth, qëshë, ju shlën të mira, dhe sile me thënë faliminderit. Kjo kurth i malë, me quë Allahu të mira, me quëve gati, dhe të të të tësën e falinderonë, Allahu në gjelizina. Sa njeri ju vezër i shion të mira të zotit, dhe nuk falë namaz, edhe të skamë dhaktë. Allahu, jarum shnejtë, jarum të mira, jashlën edhe m edhe aj mahnit ma të madhatat nësë më kanë i mirë Allahusë shumë shlëmë dhe zërë, për më kanë i mirë të adhar u gjelitë gjelalu matët me veprat adhurimi jo me me të mirën materialë, ndërë ka thënë Sufjani kjo është ajo, dhe si ja në jabban Allahu te bare kjoj të elë për jeshtë të kardë, për Sufjanit ka thënë nuk bahët djetarë dhe nuk bahët i të vëqëm njeri ju i cili zduran nga kofëshet e grave në dhe mu këmë alim, dhe mu këmë njëri cili bëhë të rrekë për muslimanët, e ajë zduronë dhe mu këmë fitën në e grallë, nëse paza e fejës dhe zërështë, me pazë moral dhe me pazë frenim, nërsa shfrenimi është në kundër të në hasërë që ka e të në lahu të bareke. Uethe alë, pithashtu lezer ka ardhë nga Sufjanë e Theuri, se një ditë për ditë dhe ka shkun gjami dhe ka dollë një fëmi në safin e parë. Apo, edhe i ka than, ihtelemt, a ke njën bëllik? Nëse i ka than, a i jo, ka than shko vasë. Apo, dhe mësëka bon, nga mesel e plegjëve të nukërë. Sufjanë të thori vëzër, kure ka përdi kanë, e se safi parë vëzër par e safi marë. Nuk a këtu përmënë në që muë fëmijën, o safi parë e safi marë. Paraminot të i përshimën o musliman, në safi në parë fëmijën ka rënitë. Qyshdo këtë i përrejast? a dhënë shkëndijë më muslimin. Ka, muslimi. ka thanë Ali sallallahu alaihi wasalam, le të ndalim përpara, për mas domoshem. Safin e parë, njerëzit më të moshë për Juve. Njerëzit më të moshë për Juve, dhe ata kur ka studiupe hadith, kanë vënë duhet me dalën as hafuzit, njeriu i cili ka takat me përmirësuar. E jo me dal hafuzi kur ngatrova këtë heshti. Ah, Allah ja sh do shtajrin aty. Nuk shon çdo zot. A do nëse do safin e parë, duhet me meritu safin e parë. Muslimantë të papës i kanë ditë Andaj ka thënë Sufjanë e Thauri Nëse je që s'kejnë bilib E ka këti, e ka këti pas Lidoj shtër të eze Ka orë nga Nga Sufjanë e, Sufjan e Thauri Shumë prej Fjallëve të zetë Argumentojnë për e, Mbajtë në ti të sunetit Dhe onë e ka orë rejtë më të mave Me të regu diska nga Nga bilati Andaj ka orë shumë prej fjallëve kunder gjëhmive Kunder murgjive Eksumera fjallë të njohëra nga Nga iman Sufjanë e Thori, për i asë që ka ka përmin djetar duke jo shumë në nëndësi. Sufjanë e Thori, ulezer, ku kalim? Në në të shtatë, në njënën gjashtë të një e këndru jetë, në në kamrinje fundin e fundin e umehuive, filimin e abbasive. Fundin e umehuive, filimin e abbasive. Dhe Sufjanë e Thori, u dhe zër, këndru jetë i arratisur, i ikt prej halifës të muslimanë. E tani do ta tregojmë gjalën çai ka ndodh edhe pastaj e kuptoni pse ka ikë. Një vjet kanë qenë tim sheft, tu ikna për njerëzi dhe kur kanë ndruajet veç gjinazën e kanë djegur. U gjinazov, asha kanë dip, e kanë dipsu dheve thon por exécuteur. Kaulla Sufione, to, Kumi te Mehdiu, me njërin nga dip atë e Ibni Abbas. Dhernga ni vetë Serjat kanë qenë pritore e xhalifit. Thotë dhe ishin na haç, Nmina. Hinëm dhejë e përshën dhejta dhe më tha o burë, a i dhe për ku të kërkojnë pëse së pranëm më kërkua me utakua ka tham khalifja elhamdulillah që më ramë utakua ka zot që ki nevoj që ki nevoj me ti bulu me ti nevoj ka tham mele'tel qëd mele'tel ardha dhulman vë gjuran fëtë tëqillat Ua ljekun minke fidelike ibra Ka tënë të fanë nevoja E ke mbu shtokën zullum dhe patrejtsi E të ashtimum dhuhe a ki nevoj Kini pati sa njërë këtë dhe zërë Ni pas dhvogër e ka A i thirët A i shtikërkuar me cindra zullume Dhe kur të dhejle dikond A ki nevojti të dikujti me dasos një pun Ava, nuk shumë këtë dhe zërë Dërsa ky me hdiju Khalife e muslimane në asaj ko Kini dhe zërë o konë njeri më j Dhuz, shumë për sa do shomprën e negati e i zekë, kër ka mbytyt. Shomprën e negati më e i bret, tëje, ta, ta ka mbytyt. Meqysa kur ka nisë Sufiani, çfarë çai thot? Te pun kërkon mua për maktirin e nevojë. Andaj hall, ka thënë ke mbush tokën zollon. Rezultata ta zollon më ka ndishka. Shumë mos krahasohet me sot. Nuk krahasohet me sot. Ka thënë ke mbush tokën zollon. Ka thënë merr ibrat, fjatën e çka kanë qalu para teje. Tha taqta raasa. Tekul kokën, shein planin. A mund pararuga është fort, no mi ka pas Sufiani khalifej musliman dhe oka në rrethum më ushtarë, një laf shkon njëri, një fjallë shkon njëri, mi për jo thate u likohë, atër i ka thamë o Sufjani, a këjnë në një nevoj ta plëcënë me parë i ka thamë Sufjani e, e qëka nëse nevoja e me ashtë qasë i loj që ti së në kry që me vaë A ka qoftë nevojë se su negri. Ka thon, "Çiçmuj mos me krije." Ka thon, "Çka nëse nevoja ime është me zbritje me ardhi kujtata?" Ti i bota disa njerëz, më thon, "A ta krijonin evojë?" Po, nevoja ime ti shloi poshtë në dy njerëzit e tjerë. A mundi di ç'to? Daka nevojë. Çka do të, një inteligjent s'mund shme zonë me njerëz. Çka nëse nevoja ime ti më dal pi poshtë me ardhi kujtata? Po nuk e i sinqert di kur do të më akrimuë, më makryj nevojë. Po të uli krij. E uli, kri. uli krij. Pastaj ka thon. Ohoj, ka dzoi chakine vë. Ka thon ditem te muhaxhirave, nipat e ansarve. I keni lan tu prit der nipat e muhaxhiru sahabe. Ta binë juhi rran tu prit der po nevoja se i kan ata te uli kokon. Atëra trapi thanjoni prej ministrave ti ngat. Ohoj, ka dzoi çan nevoje ti. Po, pastë musumir me xhalifin me me ngushtu kaç. Ka thon po ta ka dzoi në rast. Shikoj. Në nga për të kazi më jasë, nga ka kazi Ismail, Ismail, Ibon e Bichalit Kër ka bërë haqë omër vë Khattavi Pim Medine, në meke Masë e ka kri haqin, i ka thonë ati shërtorit nga që e ka pas Sa parë i kimi arghju? Sa parë i kimi arghju dhe listash? Ka thonë bikon të remë mëtë dirhem Të remë mëtë dirhem Dhe ima Mahmedi, kër ka bërë haqë Pim Bagdad, në meke Bagdad meke, he në internet, në Google Earth, dhe lipe, sa i dhe në kam, ka shku trehe, ka thani, i ku më hargju, 7-ë më të dirhem, tu dash me ndjek, o më rrën Khattavi, 7-ë më të dirhem, të hanë pak buk, e të shku, pak buk, e të shku, përëndër, ka thani, a unë Khattavi ka bërë haq, dhe i ka hargju, 3-ë më të dirhem, ka thani, dhe ti këshirësha ke bërë, vëlloj, khalifës musliman me cili logaritet nga, jo nga zullum qarot që ka ju kishtonë të sodit, hasha dhe kella pastaj, ka dojkë Sofjani dhe kjë pastaj thuhut kja, po ajkjetëri Ebu Gjafer e Masur, e kanë shlu me lip e kanë shlu me lip Sofjani se kanë thonë kjë po bëhot i madhë dhe po e mbal po vejtë gjithashtë të vezër ka ojnë nga Sofjan e theuri, këfjallë ndryshme kohaneve në ka Kaluen ka se duhet për nëndale edhe me disa prej, prej mësimeve Thot njërën e prej muslimalve e ishme në qabe Masjacije Thot të ranë Sejtë e Sufjani Thot unë e bona 7 herë të vaf Ajës u qojke për Sejtës 7 herë të vaf e ka për qëllim 7 herë nja 7 herë nja 7 herë ka 7 7 herë nga 7 Unë e do të bëjshë të të vaf Ajës u qojke këryo është njërë për Sejtët madhe dhe ibadet mandaj Allah, Allahu të bareke që dhe ashtë të lezekar nga in Sufjani, tefsiri i fjallës te te Allahu të bareke dhe mëllken in kebira ka thënë Allahu të gjenë mëllken ka thënë Allahu të gjenë mëllken kër të shipsh gjenë të lit njani pëjtënë këta shipsh e shënë se ka pushtet të madh ka thënë Sufjani a e dini që ka në kipushtet të madh? dhe në gjenë të lija dhe në po pëjtënë a e dini që të tini është kipus Melachet lipin izën Me hitin janë i për tënëve Dhe mi thonë, aki dhe në nevoj Me lachet, Allah u gjini gjellalu Lipin izën Kërkun leje A ban me hitin Qka lidin me hitin banor gjenetit A mësduhët diqka Allah u në bërë për tënë Gjithashtu ka arru nga Sufjanë e Theuri Se ka thamë Kur kara Danieli Alej salatu salam Njeri për për për nga mërëve të Allahu të barë kjo tëla Kara në një bunarë ojë natronin e bonor dhe më takaroi edhe një një egërsim. Ka qarqëni egërsim dhe, dhe ka thirr. O oh, zoti jan. Ka thirr Allahu te barek yu tara. Ka thon bil ari wal khizy alladhi asabna sallatta aleyna man la ya'rifuk. Ka thon o oh, Allah me poshtërsit e veprave tona që i kemi bënë dhe me marrë tona ne i kinë nështru kundër neve këto kriesat qka së të njofin të tje kriesat të hatashme dhe dhe të egrë pra e ka barë gjunajnë e vetë si rezultati asave qka qka i ka ndonjë gjitha që të lezër ka ardhë nga Sufjanë e Thori fuqia e madhe e hipzit të tideri sa kërë e ka parmeni më malikun Sufjani dhe i më më dhe e bio reagon kërë e ka parmeni më malikun Sufjani ka thërë në i s'ka pas shumë hipzë dhe imam dhe e biju, e ka krasu me vetë, dhe përndrysh ma e, për, e, për, e për, kushisht, imam Malikë për që i në hafiz, e përmë kush është imam Malikë, ndë e ka ma thonë, kërë e ka përmini, imam Malikë për thonë, s'ka pas shumë hipzaj, ka pas përshëllim që krasim me me ato trasvetimit që i ka di imam Sufjan e Theuri. Gjithashtu ka orë nga Sufjan e Theuri për hadithët e si fatënë, dorë Allahot, ftyrë Allahot, ekshtu marat, Allah vëndos komunën e tij janat. E kanë vet Sofiano për këtë hadithe, ka thonë besoni çish kanë ardhur. Se flitet për Zotin. Çka mundi këtu me një njeriut me me hijë? Ne mburjemo, Allahu jallu ala ka në dorën e tij kodra, qjell, detra, eksa dhe idri. Tash njeriu normal krijon fotografi çish mund mundon dorazot e jallallu, kur e gambi Sofiano, çish me kuptoj këtë hadithe, ka dhën çish kanë ardhur këtu lej. Mosin më, më shpjegosë, ski më unsi më me i shpegun në kuptimin, me i fo dhe rafu. Ato kanë mana, që që takojnë Allahu pe bareke, u e te ala. Të dhe ashtë të dhe zër, ka orën nga Sufjan, ibn-i Sa'id, e theuri, se, ka si njëri që nuk i është frigur vdekjes. Mirë po, kër është tri, shtratin e vdekjes, i ka thonë njërë në prindzonë, sa vëtë të ti, vdekja ko ka, ka e frikshme. Vdekja ko ka e frikshme. Se njëri u vd atë energjinë e madhe, kujton çu po qrej ta dhomë, gjer më mundim front, ç'është sh problem. Por jeta është pak më pak më e komplikuar, pak më e ndërlikum. Allë ka thodhimon dhe e bju, kur ushtri po më me vdek, më thjesht si ka pas tut, para ndodha zonë. Çat mezi si shaka ndaj me Mehdiun. Pe Abbaside, kalifë. Atë vaza e ka rreziku me jetën e vet. Ka rreziku me jetën e vet. Adaj ata kanë flit më dal, mos ani e kanë shluar kur kuroshkthin kuroshkthin nga Damaskos apo nga Bagdad kuroshni khalifja i ka thon kryetarit kufos ndjek macat. Ma kor rrezik nëse ti me me kët ton me fol me ata njerëz. Mir po, thot Sufjani kur ka ardë në momentet e vdekjes, po shtu shumë, ka vosejë, do bë do o oh Allah, kështu, o oh Allah, kështu, deri sa jani i perëdhi ka thon o Sufjan, a dhe ti tutesh? Nëse ti tutesh na, nëse ti tutesh ne, çfarë do me bë? Ka thënë, vallahi, gjunave nuk ju tutna Dhe ka mor një sen të tokë Sen dëvogën që ka pasë Ka thënë, gjunave, që tutna gjunave Ka thënë, tutna se mikë imani para se mërdejtë Tutna se mikë imani para se mërdejtë Nëse për nga beri janë sallallahu aleyhi sallim Ka thënë hadith Allahu i lërësën veprat në bastë përfundimeve Allahu në aboftë të gjithë dhe përfundume iman dhe më islamë Anderezer, është shumëran si Se si, si e ki fundin Se si, si e, ki, e ki fundin dhe ka than I ka than njënë për zonësave të ti Maledzo surë një asin Sepse kjo maledzo Ka than maledzo surë një asin Thot, transmitusi Nuk e përfundova surë një asin Dheri sa vdic Nuk e përfundova surë një asin Dheri sa, dheri sa vdic Në vitin Nishin e gjashtet e një Të hijgjirit Dhe është borros në Në e, është dhe një njare që ka, e ka përmeni imam dhe e biju një do përmeni para se të kalojnë të përësimet është për njare dhe shumë interesante thot imam dhe e biju janë taku Sufjani i mënë Said e Theuri me Fudheil i mënë Iadim Fudheil i mënë Iadim njëri njëri, njëri musliman nëse nga përmë të në koha flasën për ta nëse jo janë njëra njëra për këtë njëri janë taku në mezbis d Fudejli, në podon, logaritët nën Sufjanën me të rraqetë, Sufjani është shumë më nërë. I në nërë me zlisë dhe kam përminë, një një adifë, ajetë, këshinë, tefsirë, ekstomeratë. Edhe fillur me qajë, thot Sufjani, i thashë fudejlitë, shpresojë të Allahu që këj me zlisë, tjetë me zlisi mëj bereqetëshëm që jemi ullur dhe njëherë. Sufjani me fudejli, të burë atë mërë, Shpesoj që këj me zlisë jetë me zlisën mëj makë që ka e mi ullë dhe njëherë Dhe i tha fudaili Mirë po unë, me ndoj në drisha Unë me ndoj Se me zlisën mëj këtë që ka e mi ullë o që këj A thër i ka thamë Fudaili A nuk është në mërtejtë Se ti i zxështë Gjerat më të mira që të mithush muë Me këtë zxëhet një fjallë, një ajetë Një aditë, një fjallë të mirë Dukë Dhe dhe unë e një të zbukurova për ateje Thotë, fe abet tëni Va abet tëke Unë e të kumë adhuru ty E ti më ke adhuru mua Njëri për kanë zbukurova Për Allah më gjelë e gjelalu Mirë po adhurimi, dhe zërë është tërmi gjahën Të, të së nënë ka përnë dorë të jetarë Ka thënë fodejli Unë të adhuruva ty E ti muë Të u zbukuro njëri për i tjetëri Thotë, filloj me qajtë sufjani Dhe i risa ai dhonesa ai zani se si i del prej pe çajt mës madhe për ibrenga thot dhe i tha fudhelit ahyeetni ahyaq allah ma ma kenjal allahu tenjalt ma kenjal zema me kët me kët përkujtim kjo do ta thën Sufyan ibn Said al-Thauri kjo është vështirë mësht për shkak për jam duhet mu thie në librat e muslimanëve msimat deshat inserim gajoria Sufyan ibn Said al-Thauri është msimi i pavëzë rëndësia që njëri ju të rritët në familje dhe si da të kanë vullnet për gjitha të ndoja ndoj nana e Sufjanit, që i thavë dhe të gjellit vetë unë punoj, unë mundohë gruje me shumë, para në mundohë, gruje sot dështa burë, së munë është me jetë mi thamë familjes vetë, unë e bajë ti ti vazhdoj, burë, se ka konë gruje ndoj djetarë, kërë kam përmenë Sufjanit sërë kam thamë, dhe në zhvillimin dhe ndërtimin e Su Njëse baba i ka të dhe kërët. A dhe që i kërëzër, sa është me rëndësi që neve, nana, po qdo kush ka familje, me i përqurë dhe me i komuniku këtë dhe me than, një vëzër. Me, me mbjell të e vladi vetë, me mbjell të e djali dhe qika vetë, ambicit larta, me mërindjë qëka. Prindjë vëzër, të të të me sakritiku gjithë qëka. E jo me i than njërëzve si kur i dëgjonë, si janë ba une, po po unë e si po pasht doomos vomo una ku shkrua e kundërta nana vet nuk i ka thënë as jam kurguçi ti mos më vao kurguçi ka thënë un punoj me dorë e ti ti vano diçka mësoja hadithe e pejgamberi dhe shikom se sa e më shumë qop sa më shumë qop shkom so hadith e hadithi i ka pa njësh ku shëzon hadithin bota njëri më lidhet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thënë që jam atë mëson kurguçi dhe sa aktivitet e zonit edhe këta njerëz kanë mëjuar Nëse s'ka kurqë mëancuë a ditën e Peingalveris së Lasëllën post ne palmet qytet. A do kjo është shumë rëndësish vëllazë se njeriu, një familje, po nëse ka hyrë kjo, mos ta banë të njëjtën me Vlad Tevat. Jo, nëse njeriu s'ka mujt me një eh, ambient ku është nxit për të mira, le të bo le të voto këse vet tani krijon klim te Vladivad. Mund sakrifikon që ta bane vladën e tij diçka. Nëse s'ka hyrë, nëse si e bo, hafës te banë djallë. Nëse se bo ti, e bo hoqë ti, banë e djallin. Nëse se bo ti doktor, banë e djallin. Nëse ti s'ke ardhikë një qëka, banë e djallin, banë e vlallin. Dhe nëzitem, që ku se e ka nëzit nana Sufjan e Thori, djallin e vetë, dhe që ku që fa njeri ka lërëvezi. Sufjan e Thori, sëse gjithetarë kanë thonë, zdimë dikushta këtë kritikua. Nëse kjo, kjo problematika me khullefatë si në rëndë, këfutë në rëndë, shmesinit jetë. Alim, hoq Shka që ka formë kësë për Sufjanit thori Jam pak tukit njëzë problemë e këti njëri Mësimi të i të leze Që ka meve, nga, e nëzirë të neve nga Jeta e Sufjanit është përcjelja Me ilmë E ndryshimeve të kohërave Kjo shumë në nësit Ka lidha të shkruar ambi këtë mësejnë Përcjelja Musliman duhet me përcjel Ndryshimin e kohës Mirë po në ndrytët e shëriatë Andaj, kër i thënë Sufjanit, që ishtë i parë shumë, hanu shqimet mira, ha, që i thënë, kanë ndryshu kohën, kadë madha dhalik e zemen, ka shku a i zaman, që ka ju pëtënë me mqutë a i, që unë janë, në shkënë dhe lepëzër atje, një histori dë një sahabës, në një tabinit, ba, dhe harro, harro të ku është, dhe mundohet me zbatu, dhe ndeshtë në probleme. Andaj, Sufjanit shtë i meqë, Ajo kohë ku ti mënësh mu kanë Zahir, fukara, i njeri miskin, edhe prap më të mbejt lërsimi, kanë barua jo kohë. Mërë që njërë për për nga vëllër, e samën ka një e budher El Kifari, radi Allahu anë, në kone Ofman i Biafamë dhe Omer Khatavit, kë njeri, shoki për nga vëllër, e ka pasë medhëp, mëndim, se pisdo nojt, nuk, nuk lejohet një pasë dy gjëra, dy ajnë e prejasatë, No, Përshimë, një gotë, nëse indi di persona, duke në egzistu vishë di gota. E treta është Israafë. Nëse indi di persona, duke mi poshë di lungë. Luga e treta të primë. Dhe ka fillon kemi tregu shobët verë, kërja ka mësue, dhe i dhe sa mërë të këtabë e ka pa, se kjo nuk shko. Dhe ka thirë, e budherën dhe ka thonë, o, oh, e budherën. Mos si janë gushton njerëzve. Parajme, para o meri ka thonë ati, ma arre dhe i tëna, 6 p. njothe, 20 p. një member 3 convert, 14 Ramazan, luk, luk, luk, Allah, që glucose, w benim dividends, betëm Allah u të guard i ng mouth писen gmailare e te julat, betëm Allah u të mare edhe danë dhe dhe mund nuk u shkojt të soulagere, me pas shkane qëtë e Budherri mund nuk uud, evne vit i k��ë qëstongasihien, ед ju k싸enu, se g Project continuing verjshe ka më e Budherrit i ka budherrit, Omeri, mo, meturu, dhe u this verse, e Budherrit ka a tha Amerishshtë est spatpla e mëdhe qe vazhetti i gluege, mo shkane se në për Somehownderojt, dhe shkane mundet i njes me durujë, A ndoj për nga mërës së sellem, në vidhëve të vidhëve ka po e budherrin vetë. Ka thënë Allah e më shirof të budherrinë. Allah e më shirof të budherrinë. Vetë punën, vetë jetën, vetë ka me vdekë. Dhe, dhe zed, ka duhet vetë e budherrinë. A ndërëzër, Sufjane ka përcijel këtë mentalitetë. Monë, ty të sahabët ke mujtë më pojnë miskinë, në partë të ishë a mi pasë dhe të kanë dhëgaritë alimë. Alim, imam, mi po kanë dërishu Jo, ja, jo, ja, pande ju zamon. Sob më, me pas pare, të morim për Mindel. T'morim për Mindel vallallaj. Musliman, mos fol të tjerë, musliman fort morim në Mindel. Mendjesë presin në nivel më pas me ta krye, po. Se, që pasaj me ta zon krye, e pasaj me të bu rrob, e pasaj me thon, "Qi është ta vjen avo këta? Qi i tha Fir'auni Musa aleyhis salam, ti të pëngom atë? Pas që na rritna, s'kemë dhën buq, ti ka foshte dhe ti nat'këna zit Bonart ti. Adha i tha, "Ka forte bil ladhi A, a tipe ban kufon at në medhës kanë aq kimi po, atë do të bësimon dhe më konsciencë. Në pjesë rendi. Ma pjesë ka ndryshuar zamani. Sot njerëzit nëse e shohin në nevoj, nuk nuk çojnë posa nga aspekti shpërzinjit të saj. Këçi shëzojnë sot varforit në bunjon për me ro gruën e tij. E treta vëzërt, për inscimin që i nxjerrni, kjo prej gjalë së fundit ka thënë i tarth Salahut Salem. Transparenca e të parve, të musklimarve Shqika dhe zër Sufjan i tha Fudejnit me zlis Unë e mënoj që ke me zlis shumë i mirë kja Fudejnit tha jo Unë e mënoj që s'ke me zlis i mirë Po ke shumë i keq Shukën i thonj Dzeja keqja Ka thonë A nuk uzbukurove ti për mu E une uzbukurova për ti që, që, Ka që uve të kjo dhe zër Kjo që uve të transparencë sinqeritet بس تكري لوكيثa sufiani jo so ashto so po ashto se u nusbukullova per ti çun sot njezer per shembulli thu sufiani thauri bazen ma thash u na e shtutum na skaqshmoris edese i kanon se von e thaurit do nzansa pe kërkojn ilmin hadithi ka don mir po u dishoj se ne jeten e kan per allah shkolot lezonot sier a'alamin bula ka don dishoj se kan ne jeten per allah Seyyid Sufiani, çr këto këto gjykaçit një të, të plot, tha, kërkimi i si të rivazhdueshëm argumenton se ata kërkuan për Allah. I bën njëri, thos, ka ky poha e ka për Allah. Po ku e dit ti ajo e ka për Allah? Mbi Sufianin vet kur ka, e ka kur e kanë pyet, ke të ilm, s'ka e kërku, a ke kërkuar për Allah? Ka thonë me të kaqu drejt, jo. Po pasaj ilmim ka drejt. Ilmi më ka drejt. Andaj ata kanë çë njerëzit transparent, drejt për drejt. Shikosh që ka von Fudaili? Jo. Unë zgjova raporti, ti zgjova raportin, ashtu ështëo, po. Sot nje zgjizëza mungon, po, drejt me kallëzën. Drejt me kallëzën. Pëna kur ka zorina për shkak se me me çungime, me coftime. Jam i keq, ama sa për me thonë, se ju nuk oporni me ajo. Që unë jam ju na çallë, ama sa për me thonë, e nuk oporni me ajo. Po, Bile me, me me me dita se punim atë kush e bën nga zona çallë, çot kam etë. Dhe për shembull meu tut Allahit na po xhenimin ton ti shu tut me mos po ne te atre vallahi s'po se kishme me internet vallahi at shum po tutme se tjera subhanallah kam me injenam mu tut chas por veti kishme internet me lele do te jele jele ajo kto nje ze kan pa tro veten o nje ze ju kan tut çka kam me vao a do nje bisede e ka pa nje tut tut por njerzi filoni mos po devijoni mos po injenam ashi ka thon oni e Kërën, si ti nga i një në gjënëm, ti sprakë hiqë Hisë e një dhëmë të nga të tina A e të të të këtë punë? Qemë? Nëse tjetërë i në gjënëm Ti nuk djekë hiqë Përësukdojmë se ti një një në gjënëmë Pa, aje i sigur që një në gjënëmë Në dhe duhet në konë transparent Fudejri i tha, o ti njeri Jemi i sanë transparent Unës bëkurova A ty ju së bëkurova për mërë A dhe duhet sa shembu këtë transparentës dhe të kësoj një shmëri e të branqëmës dhe të jashmës. Lufte në Hudejbjes, pe nga mesë me boni një marvejshë, e këmë përdejnë marvejshë, marvejshë cila i provokoj nefësit të sahabëve. A unë Khattavi nuk tha, dhe mënë, unë e kam një mendim, po s'pe kaldoj. Shkojte pe nga më beri s.a.s. dhe i tha, e leste bi Resulillah, asjej dhe buri Allah, të po, قالوا كلا الحق فباب شقا كي مر وجهه ونفوزوا تينو المسلمي قالوني ام يدغوري الله ويتا بلتا يا ابن الخطاب واي يا خطاب ا رب كنت عارف كي نا امه تم شطو الخطاب واي يا خطاب يا ام يدغوري الله و الله ام يدري جنو شويته ابو بكر قال انا كو كي فينا من الله ها والله لا ما باس خلاص شكيمه شكيمه Shkoj, Omeri, shkoj, një një dëshimi për tharës dërgurja Allah, për jo, ma djë, omerë khattavë e këtë ka fanë, pi asaj dite, deri sëftë, kër Aba Emir u meni, dhe deri së ka vdekë, këtë pun që i kumban, i kumban me la qatë fjallë, këtë pun që i kumban, i kumban Allah më nga faq qatë fjallë, kër i kumban për Inga Meri dhe A.S.R.A. në luftën e udejbjes, a nuk e i dërgurja Allah, nuk e ka pas p Po, je i do lëgjë allot, më shkruj këse margë e ishe. A në e vezer, kanë që jenë transparent. Qa ka pasë mendim? E ka tha. Qa ka pasë mendim? E ka tha. Si i mi kadrë, vezer, do më në ka të në djetar, gjuhë ha e gjerë arabe. Shiko që në ka thamë fudejli, ti ma dhurove mu, unë ta dhurova ti. Me pas do gjuhë dikush këtë fjarë, që kështë ta? Shiko, vezer, fudejli në ki tha, ti u bane mushrik, edhe Jo, ja, jo, ja. ki që tërshka ati fa, Më, që kjo pjesë ka u zbukurum për njën një i tjetëri realisht të takon Allahot, po nëja dham njën një i një tjetëri, se ka përcëndim të dole pifeje, unë dola pifeje, nga se gjuar avë dhe zhë është e gjanë, gjuar avë është e gjanë, dhe përshimur ka pas pisa avë dhe, zullumin, zullumin, apo, në Quran e kanë keq kuptu, dhe sa jo ka shpiku pe nga mele a.s.w. Në shurën e Allahit, ja dash me ku pengamë sam. Unë ju arabë, desu ju e jam. Shikoi Fudeli tha, "A bëtteni? Fa abedduke. Elo ndadhurove ti, edhe ti më dhurove mu." Amun duke ka për qëllim që unë të morr atë për Zot, e ti morë mu për Zot. Përse ju arabë, desu në ju, ju e jam. Në këto vëllazë, ishom nje se si, në von frutorën dia pas majtas në kët në këtë dëtit më të, se e ka lan Allahu të baredë këta në Kur'an. Dhe peisaleza premisive ka shumë sime, thash koha nuk na premton, më këtë e përfundojna. Definimi dhe përkufizimi i asketizmit në përkufizim të vërtetë. Shigolaza Irna. Çai thau Sofianit, zugh di kështu, zugh di ashtu, mos na pas parë më kon fuqara, mos na ngurmish, mos mo fustak, mos na ngur, ambulsira. Fao ju njerëz, nuk ka kjo zumb, nuk ka kjo asketizëm, nuk ka kjo devocionë. Devocionë ja ato Në zemë, më smetini, parja në zemë Ka do kjo halad i mirë Allah u gjene ka leju haladën e mirë Andaj zullë, qka tha, qka është zullë? Tha nuk omi veshtë të isha të vrashtë Nuk është i më bon miskin, me ndru stilin, umarua Po tha zullë është me prit takimin më Allahum Dhe mi posë shprejse të shkurta Jo me bo plan, me alon një amanet edhe ati një pit pensë Se si dijet kriza vëllazër, yazık vallahi çto bëj. Po si dihet? Ku i di të malat ma ana? Mos sol, mos flasin për evladin. Janë për dietaret parë çelikut. Kan dhan. Thuhet se yujit i kan dhan Segtajani. Në bazar janë rrit çmimët. Sigurisht apo, dunya që t'marron njerëz. Ka më rrit çmimën, ka më zbrit çmimën, ka më rrit çmimën, ka më zbrit çmimën. Tha nukum intereson kjo punë. Ai çka më më ka më njoçu me blet gjys Dyrrhevin i Buk. Kur të rritë të bu, ka dytër hem, miqon mu dytër hem u në blejme dytër hem A ti e ke va këtë dunja, ti pëtutër se ke dënja Po të si ke va këtë dunja, Allahu Gjellon e ka, ka kryua Dhe Allahu e, e, e ka siguru, dhe e linë kiamet me pasë në rysk Gjibatë tësa njerë së tëtë, ku i dhejë së tëtë Ku i dhejë së tashë Ma shkoronë së ku i dhejë Po mirë Allah, këtë, këtë universët nuk e ka Zotë i Gjellon u Po ti kur linde, ku që diti që ki medal ti Kush e ditit? Dheri tash sa urritë, kush e ditit? Allahu qëri gjele a du. A në dhe zër, mos krytërojnë në këto krizë, a në dhe ka abohat buka ti di dirhem, abohat pes dirhem, pa a ishka me ka qëni dirhem mi qanën e pes. Këhëzër ka qëni imani saadurë, imani tabene. Këmi të leson muë e lëvizja sal e qmimeve. Më di ka nërdhë në hadithë e pengamberit, sëllë e selëm pune e qmimeve. Pune e qmimeve se ka ndalu me caktu shtetë i thojt të Said, menuhshmi shteti në produktet. Dhe kam vërmend detaj. Sheikhul Salmani shpjegon, pse? Se ka thënë, kta e vënë Allah, kanëën Allah. Allahi, djetar, ka tham, ësht, Allahu i sa bëjë detar ka thënë, këtë kjo është puna e Allahut te barikehu Teala. Dhe ze kjo është ajo çka duhet të kemi parasysh se kta janë irneke të devoshuris, të elmit dhe të sunnetit pejgamberisë sallallam të praktikuar në jetën e Edhe atë Allahun smisoul ti Ponte Barki vetë atë që zoti ondje i Jelaluhu namundson ti ndjekni këtë imam imam muslimin Sofiale Thaurin Sofiale ibn Uyeyne امامۃ المغیث المستعین بن موسى الله جل وعلا تبارك وتعالى في فرميزان ودشمري انس بن اشرازي الله تبارك وتعالى مبتدا الله تبارك وتعالى تهواصو برهنا و برياش اله وصحبه ان جلاله عز وجل جل تبارك وتعالى لقدت تمروه رمضان الله تبارك قبول اجرين نمازي اله وصحبه ان جلاله ان شاء الله نعمص ميوخث الجامياه تونا ميوخث التراويبه تونا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين